Veronika talpa alatt megcsikordultak a kavicsok, ahogy lassan az intézet felé tartott. A könnyörtelen időjárás az éjszaka folyamán végre jobb belátásra tért, a szél és eső alább hagyott, reggel pedig hideg, száraz időre virratta a város. Veronika véleménye szerinte sokkal inkább vallotta jelenlegi évszakra, mint az előző két nap viharai. Nagyokat lélegzett a tél ígéretét hordozó friss, csípős reggeli levegővel töltve meg tüdejét. Veronika öntudatlanul is összépúszta vastag téli kabátja nyakát, mintha már az évszakváltás gondolatától is megborzongana. Arcát pirosra csípte a hideg. Távolabb látta, hogy az intézet számos ápoltja éppen kint levegőzik az udvaron. Összegyűltek kis csoportokba, a kopár őszi fák alatt keresve menedéket, vagy körbe-körbe sétáltak az udvaron, mint menekülési lehetőséget kereső ketrecbe zárt állatok. Az ápolók beesett szemmel és fáradt arccal figyelték őket szokásos helyükről a védett, boltíves árkát sor alól. Veronika menet közben egyre a környéket fürkészte, a keresve, de sehol sem látta húgát felbukkanni. Kezét a zsebébe rejtve az épület felé indult. Ahogy elhaladt két örködő nővér mellett, észrevett egy fiatal embert, aki itt nem messze a faltól egy padon üldögél. Úgy tűnt, kényelmetlenül érzi magát a durva gyapjú holmékban, arcát pedig vörösre színezte a hideg. Borott és ápolatlan volt, még talán elgyötört is, de valamiért ismerősnek tűnt Veronikának. Törte a fejét, de nem sikerült hová tennie a fickot. Talán csak túlságosan sokszor látta már. Előfordulhat, hogy többször is találkozott vele korábbi látogatásai során, és a látványa valahogy megragadta az agyában. A beteg felé fordult, ahogy Veronika elhaladt a pad végénél, és a lány önkéntelenül is megdöbbent űzött tekintetétől. A férfi nem túl meggyőzően elmosolyodott, amikor észrevette, hogy a lány figyeli. Aztán elfordult és a kavicsokat szemlélte, mintha azok a világ minden kérdésére választ adnának. Veronika némiképp nyugtalanul folytatta az útját, és egyszer megállt, hogy visszanézzen a fiatalemberre. Volt egy olyan halvány érzése, hogy valamiképpen több rejlett ebben az emberben, mint amennyi első látásra kiderült. Mivel azonban nem tudta, mit tegyen, próbálta elhesegetni magától ezt a gondolatot. Átsietett az árkád alatt, keresztül vágott a túloldalon lévő kis udvaron, majd az ajtónál álló nő tekintetétől kísérve a főbejáraton át belépett az intézetbe. Amint bejutott, az ajtótól néhány méterre álló recepciós asztalhoz lépett. Az asztal mögött ülő egyenruhás nővér, mint a fázott volna, ugyanis láthatóan reszketett, amikor Veronika érkezésétől hidegfúvallat szökött be az udvarról. Veronika megköszörülte a torkát. A hugomhoz, Amelia Hobbeshoz jöttem. A nővér elmosolyodott. Sajnos mára már vége a látogatási időnek. Biztosan ön is látta, hogy a betegek jelenleg éppen odakint levegőznek. Veronika bólintott. Valóban, azonban attól tartok, a hugom nincs kint az utban. Esetleg Veronika szünetet tartott és igyekezett felölteni a legjobb összeesküvő arcát. Nem kerülhetnénk meg a szabályokat egy egészen kicsit? Nagyon szeretnénk megbizonyosodni róla, hogy a testvérem jó egészségnek örvend. A nővér már éppen válaszolni készült, amikor Veronika lépteket hallotta háta mögül, és amikor megfordult, doktor Mézünk látta közeledni a folyosón. Az orvos melegen elmosolyodott, ahogy a lány melléért. Nincs semmi baj, Willis azt hiszem ez alkalommal kivétel tehetünk. Intet Veronikának, hogy kövesse, és együtt elindultak a folyosó, Cipőjük sarka pedig hangosan kopogott a fehér csempén. Köszönöm, doktor mézüm. Csupán arról van szó, hogy legutóbbi látogatásom óta már eltelt néhány nap, és nagyon szeretném tudni, hogy a hugom jól van-e. Az orvosi már zord arccal fordult Veronikához. Attól tartok, a huga gyengélkedik, Miss Hobbs. Az elmúlt néhány napban egyre rakrabban jelentkeztek nála a rohamok. A legutóbb alig egy órája. Próbáljon nem nyugtalannak tűnni, amikor meglátja. Nagyon nyúzottnak és fáradtnak tűnik majd. Egy pillanatig szótlanul lépkedtek egymás mellett, elhaladva egy sor üres szárny és szoba előtt. Veronika bólintott. Rendben, Köszönöm, hogy felvilágosított, doktor. Maison. Az orvos ismét elmosődött. Csak a hugaja váltak a Miss Hawks. Mindannak ellenére, amit a múltba a módszereimről gondolt. Ezzel megállt egy ajtó előtt, ami egy oldalsó szobába vezetett. A helyiséget piszkos szürkére festették, fejmagasságba pedig egyetlen apró ablakot vágtak a falba. Amelia egy kerekesszékben ült az aprócska szobába, az ablakon keresztül pedig napfény áramlott be. Mellett egy összecsukható széken egy nővér ült és egy könyvet olvasott. Amélia nem az ajtóval szemben ült, de Veronika azonnal látta, hogy a bőre halálosan fehér. Doktor Mézünk kitárta az ajtót és beterelte Veronikát. Amélia felpillantott, hogy megnézte, ki érkezett, a nővér pedig a vendégláttán elmosolyodott és abba hagyta az olvasást. Amelia arca azonnal felragadogott, ahogy meglátta nővérét. Veronika, milyen kedves tőled, hogy eljöttél? doktor Mézünkre nézett. Veronika próbálta elrejteni huga láttán támadta aggodalmát. Beszélgethetünk egy kicsit, doktor Mézünk? Az orvos bólintott. Természetesen. Azt hiszem, jót fog tenni önnek, ha eltölt egy kis időt nővérével, Amelia. Ezzel intett a nővérnek. Hamarosan visszajövök, aztán pedig ideje lesz lepihenni. Veronikára pillantott, majd megfordult, kinyitotta az ajtót a nővérnek, és mindketten távoztak. Veronika körbenézett a szobába. A bútorzat gyér volt, de lakályos. Ez nyilvánvalóan valamiféle nappali szoba lehetett, ahová páciensek betérhettek, ha nem voltak elég jól ahhoz, hogy odakint levegőzzenek. Maga a tén, hogy Amélia itt volt, nem pedig odakint élvezte a friss levegőt, már önmagában nem sok jót jelentett. Veronika a könyvre pillantott, amelyet a nővér az asztalon hagyott. Jane Austen. Azt hinni az ember, hogy az itteni könyvtár tele van sokkal fenköltebb regényekkel. Amélia elmosolyodott. Gyere és ölej meg nővérkém, olyan jó, hogy újra látlak. Veronika odalépett a hugához, gyengéden a karjaiba vette és arcon csókolta. Egy pillanatra a kezébe fogta Amélia arcát, végigmérte, aztán elkezdte a takarókat igazgatni a huga térdén. Amélia elhesegette. Nem vagyok nagy beteg, Veronika? elmosolyodott. egyelőre legalábbis. Veronika leült a huga mellé. Amélia, hát mit csinálnak veled? Amélia vállatvont. Hmm, – Azt hittem, hogy talán kikerülhetek erről a szörnyű helyről, de most már nem vagyok benne olyan biztos. Egyre gyakrabban vannak ruháim, és doktor Méző nyilvánvalóan aggódik az egészségem miatt. Felnevetett. <gül> – De gondolom, ezt már ő maga is elmondta neked, nem Veronika bólintott. Nem tudtam, mi mást mondhatnom. Egy pillanatra Amélia arcát fürkésztett. – Tudod, Igazad volt. Mivel kapcsolatban? Mindennel kapcsolatban. Veronika felsőhajtott. Minden, amit a víziódban láttál, megtörtént. A léghajó katasztrófa, az automaták, Minden a fejükben van. Vállat volt. És valóban ott is volt. amélia a zavartnak tűnt. Mégis miről beszélsz? Természetesen a vízióidról. Hát nem emlékszel? Amélia fejét rázva a padlóra meredt. Már beszéltünk erről korábban, nem emlékszem a legtöbb dologra, amit a rohamok közben látok. Összekulcsolta a kezét a térdén, és zavartan babrált az ujjait. – Sajnálom. Veronika fejét rázta. – Ne sajnáld! – megállt, és a homlokát ráncolta. Valahogy segítenem kell rajtad, Amélia. Beszélni fogok szől, Marissa, hát, ha találunk valami más módot arra, hogy rendbe jöjj. Lennie kell valaminek. Amélia felnézett. Hogy van, ször, A legutóbbi látogatásod után aggódtam. Veronika elmosolyodott. Jól van, legalábbis gyógyulgat. Az igazat megvalva, nagy megpróbáltatásokon ment keresztül, mint mi mindannyian. Veronika önkéntelenül megfodította ölébe heverő kezét, és megdőzsölte fájós csuklóját. Amélia döbbet tűnt. Veronika, mik azok az úzodások? Jól vagy? Mégis mi az ördögöt műveltél? Veronika gyorsan ruhája a redői közé rejtette a karját. Semmiség. Ször köszönhetően jól vagyok. Ő mentette meg az életem. Amélia elvigyorodott. Micsoda hős, nem de? Mesélj csak! Veronika elpirult. Ebből épp elég ennyi. Most pedig mond csak, eszel te elege? Még mindig fájdalmasan sovány vagy. Ne térj el a tájtól, de rettenetes nőszemény. Nem játszadozhatsz így velem. Tudod, hogy nem tesz jót az egészségemnek. Amélia csak úgy ragyogott. Akkor a legközelebbi látogatásom alkalmával miről mesélek majd? Így legalább lesz valami, amivel várhatsz. Amélia elnevette magát. Ha, azt hiszem, ebben most igazad van, megfogta Veronika karját. Azt azonban meg kell, hogy ígért, hogy vigyázol magadra. Nem lenne jó, ha a szüleimnek két beteg lánya lenne, ugye? Veronika felsóhajtott. Ó, minden rendben van, Amélia. Ha mindenképpen tudni akarod. Nos, igen, rendkívül izgalmas kalandban volt részem. És igen, igazad van, Szörn Moris tényleg igazi hős. Elnevette magát és kinézett az ablakon. Figyelte a szélben lankadt a hajlongó fákat. Nem tudom, hogy fogok visszatérni az íróasztalomhoz a múzeumban az elmünk néhány nap izgalmai után. Pillanatnyilag mindez olyan földhöz ragadtnak tűnik. Amélia sokat mondóan elmosolyodott. Ó, gyanítom, hogy vár még rád jó néhány kaland, Veronika. Kettőn közül mindig te voltál a kitartó? Nem hiszem, hogy sokáig maradnál a mögött az asztal mögött. Veronika felsóhajtott. Hosszúra nyúlt a csend. Már éppen mondani készült valamit, amikor kopogás hallatszott. Felpillantottak, és doktor Mészönt látták megjelenni az ajtónyílásban. Hölgyek, attól tartok itt az idő, hogy Amélia lepihenjen. Sajnálom, hogy sietet, nem kell önöket, de azt hiszem, legjobb, ha ezt elrendezzük, mielőtt a többi beteg visszatér a levegőzésből. Veronika szomorúan a húgára mosolygott. Gyengéden arcon csókolta, majd felállt. – Vigyázz magadra, húlcskám! Néhány nap múlva újra meglátogatlak, hogy megnézzem, hogy vagy. Amília bólintott. – Akkor hát, viszlát. Doktor tartotta az ajtót, míg Veronika könnyekkel a szemes hátra sem tekintve távozott. A fiatalember még mindig a padon üldögért, amikor Veronika az intézet kijáratta felé sétált. Újra megpróbálta magába beazonosítani a férfit, de valamiért most sem járt sikerrel. Meggyőződése volt, hogy már látta korábban, csak más körülmények között. Tett még néhány lépést a kavicsos ösvényen, majd rájött, hogy úgysem fogja nyugodtan hagyni az ügy, így visszafordult és megszólította az egyik kollégájával plegykáló nővért, aki összezavarodott, amikor Veronika hirtelen felbukkant mellette. Ugyanakkor azonban bosszusnak is tűnt, hogy megzavarják a gondolatmenetét. Elnézést kérek, nővér, meg tudnám mondani, ki az a férfi? Veronika folytott hangon beszélt, nehogy a fiatal ember meghallja. A nővér hátra nézett és vállat volt. Fogalmam sincs, hölgyem. Egyikünk se tudja. Tegnap este takarodó után hozták be, és az éjszakás nővérnek kellett ideiglenes szállást keresni számára. Szerintünk valamiféle balesetet szenvedhetett. A sebeit bekötözték, mintha ispotályba járt volna, de biztosan kidobták, amikor nem tudott fizetni. Az egyik helybéli talált rá az út mellett, ő hozta be tegnap este. Gondolta, hogy mivel a fickó nem részek, talán egy ápót lehet, aki valahogy elcsatangol. Úgy tűnik, nem emlékszik se a nevére, se a családjára. Szerencsétlen flótás. Ma délután eljön neki, őrte, hogy elvigyék a köszönatóriumba. A nővér Veronika arcát fürdkézte. Miért, kérdezi. Veronika eltöpengett. Valamiért ismerősnek tűnik. A nővér válla fölött a férfit szemlélte, hogy ez az égre meredve elmerült saját világába. Aztán hirtelen belé villant Veronikába a felismerés. Istenkém, Jack! Jack Kultárd! A megvilágosodástól hajtva oda a férfihoz. Maga Jack Kultárd! A férfi fülkésző tekintettel felé fordult. Zavarodott és bizonytalan volt hogyan is fogadja az ismeretlen nő kitörését, akiről még azt sem tudta, hogy ismerie. – Ön tényleg tudja, ki vagyok? – Úgy hiszem, hogy igen. Veronika elvidulodott, alig tudta elhinni ezt a véletlen egybeesést. – A huga megmutatta az ön fotográfiáját. Éppen arra vár, hogy maga hazatérjem. A nővér Veronikához sietett. – Azt mondja, hogy ismeri ezt a férfit? – A hugát ismerem, Igen. Már egy hete keresi a testvérét, szegény magán kívül van az aggodalomtól. Veronika a nővérhez fordult, aki legalább annyira zavartnak tűnt, mint a beteg. Gyorsan hívjon egy kocsit, el kell küldenünk a hugáját! A nővér bólintott. Sietve eltűnt az árkádok alatt, hogy segítséget hívjon. A lába alatt megcsikordultak a kilazult kövek. Veronika leült a padra a fiatal ember mellé, és majd szétvetette az izgalom. Ó, Jack! A nővére annyira boldog lesz, ha megtudja, hogy maga életben van. A férfi ragyogó mosolyjal nézett rá, elveszett megtűnt, de már reménykedett. Nem messze tőlük a többi páciens továbbra is az udvaron körözött, és mit sem tudtak arról, hogy legutóbb érkezett társuk néhány óra múlva újra együtt lesz a szeretteivel.